Чуємо за спиною у себе насмішкувати голос В'ячеслава Та для нього відгодованого на вишуканих раціонах Небо давно вже перестало існувати Дозволю з тобою не погодитись Стояв на своєму Петро Птахи, я певен, здатні переживати Ще змалку помічав, що навіть кури, качки домашні І ті стають інакшими, коли, скажімо, заходить буря Приручений птах, то вже не птах Недбало махнув рукою поліглот Мільйонерська клітка цілком влаштовує цього сибарита «Вважаєш, що все він забув?» Кажу, відчуваючи у собі незвичну якусь роздратованість «А якщо в ньому справді пробуджується бажання літати?» «Не фантазуй! Що в ньому було, то давно вивітрилося!» «Перед вами розважальник публіки! Клоун пернатий! Клоун, розумієте!» Лівзі, зацікавившись нашою розмовою, попросила гуляйпівця перекласти, про що йдеться. Не знаємо, що саме він їй переклав, однак обличчя її стало враз гнівним, ображеним, вираз злості зробив її негарною. Креснувши В'ячеслава, цим неприховано злим поглядом, вона перенесла свій гнів і на присутніх. Чарлі, мовляв, нікого з вас більше не хоче бачити. Облиште нас, дайте зрештою птахові спокій. Услід за публікою, що після цього стала розходитись, ми з Петром теж потяглися до трапа, але тільки ступили на східці, як за нами на палубі, гостро і пронизливо пролунав голос Лізі. Чарлі! Чарлі, до мене! Сталося блискавично Випущений, як і раніше для прогулянки птах Вирвався В лізі з-під руки І тепер з-під летом Утікав від неї Ми шарпнули, щоб допомогти дівчині Але не встигли Журавель, зненацька розгорнувши Непомітно відрослі крила Опинився в повітрі І на очах у всіх Шугнув за борт Підхоплений вітром він зник у сивій похмурості океану, наче розчинився у розбурханих його буронах. Все це тривало якусь мить, але пасажирам судна вистачить цього надовго, щоб цілими годинами обговорювати потім таку сенсаційну подію. Навіть і тим, хто під час шторму з кают не вилазив і нічого не бачив, Цілу ніч буде ввижатися, як лізі, розкинувши руки, з криком розпачу женеться по ковській палубі за своїм улюбленцем і як журавель, упинившись за бортом, не без зусиль піднявшись над водами, стужним трубним покликом загубився у низько навислих, розтревожених хмарах. Не вщухає гуркіт океана. Трап, що веде на верхню палубу, перегороджено товстим корабельним канатом, над яким виселено застережний знак Шторм, вихід на палубу заборонено, небезпечно для життя. Всьому судно вже відомо, що в своєму люксі в оточенні лікарів серед пишнот, серед подушок з киснем, вмирає спаралізований геній. Відомо стало також, що завжди йому подобались бурі і отакі ось несамовиті шторми. Тим-то зараз, перебуваючи на межі життя і смерті, він все не може погамувати в собі давні бажання. Серед ночі він щинив гвалт, домагаючись, щоб відкрили для нього хід на верхню палубу, Хотів ще раз зі своєї колісниці оглянути цей звирований нічний світ. Хотів особисто покликати птаха, що, впізнавши голос господаря, може таки повернувся б із захмар. Руйнується там усе. Він хоче бачити, як руйнується. Не звиклий, щоб йому відмовляли, містер Ізотоп комусь погрожував, видобував із себе прокляття – Сам капітан судна приходив тихомирювати його Пояснював, що верхню палубу закрито для всіх без винятку І що ні перед ким він правилами корабля не поступиться Хоч би нікуди кому забаглось подивитись, як розвалюється світ Лікарям було ясно, що ядерний можновладець конає Впадаючи у мене бойнощі Він часом з останніх сил вив, ревів «Мов би його четвертували».